Som brucháč, spisovateľ brucháč. Nedávno som napísal rozprávkovú hru o dobrotivom ostrove. Vložil som ju do obálky a poslal do rozhlasu. A začal som hútať. Bude sa im páčiť tak ako mne, pretože mne sa každá moja nová rozprávka náramne páči. Neskôr sa mi už tak nepáči, ale nie o tom chcem rozprávať. Pokým som takto hútal a kváril sa, 100 kilometrov od môjho písacieho stola začali sa diať nepochopiteľné veci. K mikrofónu, prosím! Začíname! Kde sú herci? Tu. Tu sme. tu sme. Čakáme. Nebudeme ďalej zbytočne čakať. Všetko je pripravené. Aj zvukári, aj technici, aj pani asistentka. Neviem, ako to povedať, pán režisér, ale no, postava, ktorú mám hrať, tu nie je. Ani moja. Tak ju zavolajte! Pani asistentka! Maco! Maco, pred mikrofón! Maco! Čo sú to za more, si Maco? Si predsa napísaný. Naozaj no, čudné? Ja mám úplne prázdny papier. Pred chvíľou bol na ňom text. Aj môj text sa stratil. Po písmenách neostala ani čiarka. Ani, ani len, len bodka. bodka. A o desiatej mám byť v divadle. Mali sme vôbec nejakú hru? Iste, že. Mali sme hru o dobrotivom ostrove, kde žije nezbedník Maco. A ja mám len prázdny papier. Čože? Môj dobrý Maco? Môj nezbedný hrdina? Určite on, majster brucháč. Prečo do paroma píšete o samých pochábloch, nezbedníkoch a vetroplachoch? Viete, ja... Ja mám takých najradšej. Keď som bol menší, nebol som onakvejší. No... Tak toto dopadne, keď sa z vetroplacha stane spisovateľ. Začne vodiť režiséra za nos. A to si prosím, vyprosím! Okamžite privete toho nezbedníka a ostatných naspäť. Ináč vám ručím, že za seba neručím. Vložím papier do stroja a napíšem ich znova. Čo je to? Ja sa vznášam, ja letím, ja som balón, pomôc, pomôc! Ako sa ti letí? Z toľkej výšky sa mi krúti hlava, zažmúr oči a mávaj je rukami ako vták, ináč obaja spadneme do mora! Ooooooh! Hej, majster spisovateľ, S teba by bol na z Monaut. a kde si sa tu vzal? Chcem povedať, kam si ma to vzal? A tak priam nebezpečne. Čo skoro sa dozvieš? A vieš, že sa vlastne volá Mlaco? No, ak ste som nastrojil na miesto na L, udrel na M. Hneváš sa? Vravím ti to iba preto, aby si si nemyslel, že som nejaký trúlko čo práve spadol z jahody. Juj, ale si piskatý. No, dobre, dobre. Teraz ťa nemám čas vychovávať. Musíme sa hneď vrátiť do rozhlasu. Ha, ani ma nehne. A co? Uvedom si, že som niečo ako tvoj otec. Rozkazuj si doma. Naozaj? Naozaj netušíš, kde sme? kde som len videl toto modré more. No, no. V ďalke biele mesta uprostred, uprostred zelených záhrad. Áno, áno. Vary to len nie je... Áno, dobrotivý ostrov, ktorý si si sám vymyslel. Pôjdeme do hlavného mesta, nie je to ďaleko, čaj si tisíc kilometrov. Čože? A vieš, že po tom strašnom lete mám načisto unavené nohy? V tejto rozprávke to ide ako po telegrafnom druhote. Stačí iba slovko... Potom ešte jedno... A už sme na stanici. Zo 10 ulic odtiaľ to býva sused iba tak. Vitajte, pán Pupkáč. Brucháč, prosím. Brucháč. Iba ak tak. No keď sa iba tak na vás dívam, nevidím v tom nejaký rozdiel. Ale vás bude iste zaujímať, prečo vás sem maco priviedol. Nepriviedol ctený iba tak. Uniesol. si podobné sa mi ešte nestalo. Iba ak tak. Máte u nás niečo narováši. A musíte to napraviť. Ale... A zdá som len niekomu neublížil. Baveru, a poriadne. Sused, naopak, poďte majstrovi povedať, čo máte na srdci. A naopak, susedko, naopak. Nie na srdci, ale na jazyku. Tak počúvajte, majster brucháč. Vymysleli ste si náš dobrotivý ostrov. Ľudí tu netrápi hlad. Žiakov úlohy a vrtanie zubov. Každý je tu spokojný. To naozaj rád počujem. Len ja som sa vám, ako si povedal, by som písomne nevydaril. V rozhlase nespomínali, že by ste boli až taká veľmi nevydarená postava? A prečo sa som, uznajte, každý si u nás robí a žije iba tak, ako sused iba tak. Iba ja, naopak. Musím všetko naopak. No, bojím sa, že vám... Nerozumiem. Nemohli by ste rozprávať trochu k veci? No, naopak môžem. Pretože žijem a robím všetko naopak. Som každému na posmech. Nikdy nie je po mojej vôli a všetko sa musí skončiť zle. No, je to nejaký život? Majstere... Veľa vážený majstre, nože zaonačte, aby raz bolo tak, ako sa mi páči. Ale e, vy ste humorná postava, susedná opak. Raz sa z vás budú poslucháči smiať. Uj, jaké má ma kruté srdce tešíť sa z môjho posmechu. A to ste spisovateľ. Všetci sa tu trápime z jeho nešťastia. Veď vás to nič nestojí, majstre. No napíšete jednu rozprávku, kde sa bude všetko diať, ako si želá. Prosím vás, urobte mu tú radosť. Čo myslíš, maco? Ho, mňa sa pýtaš, keď som ťa sem priviedol? Ak mu urobíš po budem ťa vždy poslúchať. Ináč sa nás v rozhlase nedočkajú. Vydieraš, maco? Hej, keby som bol tušil, čo sa s teba vykluje, nikdy by som ťa nebol napísal. Prineste mi stroj a kopu papiera. Len sa obávam, že taká chvatne napísaná rozprávka nebude celkom dobrá. Larry fári, iba tak budú mať iba tak a naopak radosť. Ponáhľaj sa, aby sme sa mohli vrátiť do skutočného sveta. Cestovný cestovných Nech sa páči, pre chlapca mám polovičný. Vy... Vy máte lístky? Ha. A neviete, že už platia nové električkové predpisy? Každý cestujúci, ktorý zapreukáže platným cestovným lístkom, musí zaplatiť pokoto. Vôbec tomu nerozumiem. Ani ja. Ale predpisy sú na to, aby som ich mohol kontrolovať. Zaplatíte, alebo použijem úradnú moc? Nemôžeme, pán revízor. Neostalo by nám ani na zbrzlínu. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. To sú mi poriadky. Vôbec si nespomínam, že by som bol niekedy napísal takých surových revízorov. Buďme radi, že sa nám to nestalo v lietadle. Ale aj tak sa musíme ponáhľať do skutočného sveta pešo. A mňa tak strašne tlačia topánky. Už sa ani nepamätám, kedy som bol taký unavený. No to preto, lebo stále píšeš. Nešportuješ a nechávaš si rásť. veľké brucho Ak by si chcel Mohli by sme ho použiť ako balón Nie, nie, nie, nie Radšej nech mám na všetkých prstoch kurioká Ale trochu odpočinúť si musím Stojíš pred vychýreným hotelom Prívetivosť Meké postele, páperové paplóny, horúci čaj a radiátory, všetko za lacný grož, ráčte vstúpiť. Ó, meká postel, oj, páperový paplon. vstúpme! Čo tu otravujete, hrom do buka? Chceme si prenajať izbu. A odpočinúť si. Figúrovú si u nás odpočiniete. Ale prečo, milý pán vrátnik? Hotel Prívetivo nás pozýva. Aha, ráčte vstúpiť. Vstúpi. Kedysi som naozaj Prívetivo otváral dvere hostom, ale teraz... Zánciáša neviem prečo, musí mi ho ako muchy. Stráte sa, kým sa s vami zhovárom zdvorilo a Prívetivo. Aký je prudký. Prečo sa už krňaš, maco? Rozmýšľam, ako by ten grobian prestal hovoriť nezdvorilo a neprívetivo. Asi bakulou. Alebo som mal vyplaziť jazyk. Mlč už, maco. V rozprávkach bývajú neslušné deti potrestané. Určite je to všetko len nedorozumenie a čoskoro sa nám tí surovci ospravedlnia. Taký žalostný nárek? A v mojej rozprávke? Hej, pán cukrár! Viete niečo o tej nespravodlivosti? Myslíte ten vresk? Och, to iba tatko Kaleráb občíva syna za vysvečenie. Hej, hej, kvôli niekoľkým zlým známkám by nemusel tak drať ten úbojý remez. Mladý Kaleráb má samé jednotky, preto ten virgas. U nás sú už najlepším vysvedčením samé peťky. Pre pána Jána, tak to na ostrove pôjde od desiatich k piatím. Možno, ale moje remeslo bude kvitnúť. Žiaci vždy majú zlých známok viac ako dobrých a rodičia sa im náležite odmenia maš. Krtami, vanírkové rožky, krémiky, a marcipán pre vzorných prepadlíkov. Musím rodičom dohovoriť. Na nepedagogické spôsoby som citlivý. Neskoro, majster spisovateľ. Mladý kaleráb už ubzikol tatkovi spod ramena a ukazuje, pekný dlhý nos mi vystrúhal len čo je pravda. No, veď preto. Myslíš, tatko, že niekedy z neho niečo bude. No, oh, hlavu boh vie, akú nemá. Ale aspoň v chovaní vie, čo sa patrí. Á, ah, verím, že to v dospelosti dotiahne až na povaľača. A my budeme na neho pyšní. <sýk> Menej zákona, stojte! My? A čo sme vykonali, pán strážnik? Sledujem vás už pol hodiny a už si nestačím zapisovať vaše priestupky. Priestupky? <lbe> také, že prestupujeme z nohy na nohu? Á, k jednému sa teda priznávate. A ešte. Na kryžovatke ste prešli na zelenú pri ceste parkom ste nežliapali po trávniku, neodlomili ste konár zo stromu, Tygalganisko si sa neposmieval starenke na chodníku, ale si ju previedol na druhú stranu. Spisovateľ Brucháč dokonca vysypal popol z fajky do odpadového koša. No. a ostatné zločiny sami už nezmestili do zápisníka. Sníva sami? Keby som lepšie znášal bolesť, hneď by som sa uštipol na ríce. Hneď sa vráte a napravte svoje nenapraviteľné priestupky. Mám prechádzať na červenú? Pán strážnik, ja som slušný občan. Mám odlamovať konáre? Na no čo sa bláznite, pán strážnik? Ja som síce nespedník, ale nie vandalský chuligán. Zákon je zákon. Máš šťastie, Galganisko, že je ten zákon iný, ako bol pred chvíľkou. Predtým by som ťa za znevažovanie úradnej moci musel vyšticovať. A teraz ťa musím pekne pohľadiť o vlastoch. Najvyšší čas zasiahnuť. Ustupte nám z cesty, pán strážnik. Hýbte sa, vy nemehlo! Nuž, keď tak pokorne prosíte, som vám povinný i zasalutovať. Čože, pán Púbkáč, čože sa stalo? No, Nevyzeráte, že by ste mali radosť. Prišiel som poprosiť suseda naopaka, aby mi vrátil svoju, teda... Moju rozprávku. Ah, iba tak, iba tak. Ale to pôjde ťažšie. Stal sa veľkým pánom. Býva v ohromnom paláci a vyhlásil sa za vládcu celého ostrova. Všetko sa deje po jeho vôli. No pána Veka. Na mojom dobrotivom ostrove chce niekto vládnuť nad ostatnými? Veru tak, iba tak, pán spisovateľ. Ťažko ho presvedčíte, že by to malo byť naopak. Už s ním nie je poriadná susedská reč. Ja mu to vysvetlím. Ej, tak vytmavím, že ho prejdú podobné chúťky. Hej, <súdňujú> <súdňujú> tak vy chcete naspäť rozprávku o mne? Napíšem druhú a lepšiu. Naopak, majstre, naopak už nepotrebujeme nejaké rozprávky. Chcete žiť stále v tej jedinej? Tak, tak, tak. A tento raz nie, naopak. Prikázal som ukryť všetky písacie stroje, peráce, rusky i papiere do nedobytných trezórov. Odteraz sa v príbehu, kde sa všetko deje po mojej vôli, nezmení ani čiarka. To sa zle skončí. Varujem vás. Naopak pre mňa. Veľmi dobré. A už sa tu nerozhadzujte, majster Brucháč, lebo zabudnem, že ste mi trošičku pomohli. Straďme sa to, tu ide o kožu. Odídeme pomaly a dôstojne, ako sa patrí na všetkých, čo majú pravdu. Naopak, musíte utekať. Dávam vám lehotu 24 sekúnd na opustenie ostrova. Strážník, tu. Vyprvaťte ich s podstami, ktoré im prináležia. Podľa rozkazu! dostávam toľko pôct oh, že si pomaly nebude môcť oh, ani sadnúť pekne si si navaril oh, skôr napísal maco horšie je že ešte nie je pre obyvateľov ostrova najhoršie musíme sa dostať do skutočnosti tam napíšem rozprávku oh, a všetko napravím myslíš že to pôjde tak ľahko? Počúvaj. Hľadajú sa dvaja nebezpečný utečenci, ktorí vôbec neutiekli, hoci mali. Pozerajte pozorně na všetky strany, či ich nezbadáte neutekať. Potom utekajte za strážnikov. Ďalej sa oznamuje širokej i úzkej verejnosti. Vyšli nové nariadenia nesprávneho chovania obyvateľov dobrotivého ostrova a každý sa ich musí držať ako topiaci sa slamky. Od tejto minúty tiež platí nový cestovný neporiadok, podľa ktorého nech každý necestuje, ale trčí doma. Náležite prísne sa pripomína, že akékoľvek dodržiavanie poriadkov i neporiadkou sa nenáležite trestá. Podpísaný vlastnou rukou, naopak, opakovládca. Bodaj ho, huspečená kopla. Mám ju v trúbe a nemôžem prejsť cez ulicu, lebo autiska letia dozadu. Ja vôbec nemôžem ísť na služobnú cestu. Vlaky majú jazdiť, e, totiž nejazdiť vedľa koľajníc. Hromy, blesky a kopovitá oblačnosť do toho, kto to zavinil. Ako mám lietať, keď som z veže dostal pokyn, aby som sa z lietadlom zaril do zeme, ako kr! Aj parníky sa pod istým budú potápať. Oh, už sa to dostaneme iba za pomoci tvojho brucha, e, teda balóna. Len to nie. Nemôžeš vyhútať niečo menej závratné. A konečne som vás pristihol, zločinní utečenci. Drž sa, pár spisovateľ. Ja? Ja? Maco, maco, neutekaj. Nenechávaj ma v kaši. A jeden ubzikol, druhý ponesie trest aj za neho. Pochodom, od. Súdcovi! Dopustili ste sa najťažšieho zločinu. Neutiekli ste pred strážnikom. Nevládzem, pán sudca. Nevládzem. Každý zločinec je povinný utekať pred spravodlivosťou. Sľubujem, že všetko napravím. Vašou povinnosťou je nič nenaprávať. Odsudzujem vás do temnice. A vášmu spoluvinníkovi vyhlásim trest po uplynutí doživotného životného viazenia. Tak mi treba. Veď som tuším na miesto nezbedníka, napísal. Zbabelca. Eh, vítaj, ty si tu nový. Ja som sedmoslivkár. A vy ste tu, prosím, prečo? Kedy si som ukradol... Sedem sliviek, lenže mňa už čoskoro pustia. Za to títo moji kamaráti si tu posedia poriadne dlho. Ách, ako som sa len tešil, že za naopakovej vlády mi obchod bude kvitnúť. A to naopak. Nechápem, prečo si tu ty, cukrár. Nenamiešal som do cesta štiplavej papriky, ale zo zvyku iba práškový cukor. <tým> A ja som tu však za zasa preto, že som trstenicou nevyplatil poriadne žiaka, čo vedel počtovú úlohu. A ja za to, lebo som spolužiakovi nenašepkal vlasti vedú. Iba ja som tu úplne vinný. Veď čo dobrého som vykonal? Vyťahal som akého si chlapčiska za uši, lebo rozbilo blok kameňom. No, no čo iného zostáva domovníkovi? Hm, mali ste ho pekne pohľadiť po hlave a dať mu žuvačku. Aspoň máte poučenie pre druhý raz všakádo? Nie, nie, nie, ja som vinný a preto si žiadam, aby ma prepustili. Ujkove, toľko nezjabte a ja som tu pre ten oblok. Vraj som si nevybral dosť veľký kameň. Kto sa teraz má vyznať v tých nových predpisoch? My kuchárky máme variť len v plechovkách na odpadky. Polievka sa smie z vidličkou a nožom a, a, a ostatné som zabudla. Preto tu sedím. <hým> Sami, pán strážnik, čo vy tu robíte? Pohrozil som prstom aké musí dievčatku, čo od nepozornosti skoro neskočilo pod auto. Ubohý, dobrotivý ostrov. Oj, keby som to bol len tušil, keď som písal. Nič, neľútujte, pán spisovateľ. Lútosť je to najťažšie previnenie. Vlastne by som vás mal zasadať knuť. A ah, lenže, kam s vami? Počúvam dobre. Je tu aj spisovateľ Brucháč? Veľmi ma teší, pán učiteľ. <laughs> Viete, toto je na našom spisovateľskom povolaní to najkrajšie. Poznajú nás, ďakujú nám za dobré diela. Tak vám, ďakujem za takú rozprávku. Vy, oni, to ani nie je rozprávka, ale na kási. Gebuzina. A pre vás mi teraz prihorí zápraška. Dovoľte, prepitujem majstre. Akú známku ste mali zo slohu? Nož, veru, raz takú, raz onakú. Málo ste sa usilovali, však áno. Rozprávka musí mať hlavu i petu. Ale toto je však áno na nedostatočnú. Budete musieť chodiť ku mne na doučovanie. Priatelia, Priatelia, nehnevajte sa na mňa. Nechal som sa oklamať prozbou i peknými slovami. To dobrý spisovateľ nikdy nemá robiť. Aspoň tak učím svojich žiakov. Aj, asi nie som ešte dobrý spisovateľ. Ale keby som mal ceruzku a papier, hádam by som ešte niečo dokázal. Retok papier som uložil do trezorov. Podľa rozkazu. ste veľmi dobre. Teraz nemusím zbierať odpadky schodiem a trávnika pred domom. Prosím, ja sa hlásim. Len či ma pán učiteľ nepokárhá. Ak je to poriadne lotrovstvo, tak ťa... Podľa nového školského poriadku náležite pochválim však áno. Prosím, v rukave mám ťahák. Vybrané slova... Ešte od vtedy, čo sme písali diktáty. Každým rokom sú tí žiaci prefíkanejší a ešte sa hrdo prihlasujú k podvodu. Chlapče zlatý. <hým> Naozajstný ťahák. Papierček ako nechtík. Nahusto popísaný. No, ale kde tu ešte možno napísať vetu? Ak by ste diktovali, ja by som to dokázal. Musí to byť teda veta za celú rozprávku. Píš mm -hmm. Na dobrotivom ostrove sa zrazu otvorili všetky dvere a... a... Pan spisovateľ. Ah, správna odpoveď má znieť. Vďaka vám, pilný a svedomitý žiaci. Však áno. Počkajte, e ešte som nedokončil vetu. Neutekajte. Ako ju teraz dokončím? Ako? Prečo ste ho sem pustili? Sme bezmocní, mocní naopak. Všetky dvere sa zrazu potvárali. Mm, aby vám livreje popraskali vo švíkoch, neogabanci. No, ani tak si nepomôžeš, pán spisovateľ. Papier strážia onakvejší služovníci, nie takéto baby. Ja pridášam písací stroj i papier. Macko, Prečo si na čisto neušiel? Spomenul som si, že poriadny nezbedník sa vždy objaví tam, kde z neho majú najmenšiu radosť. A tak som preklzol až do trezorov. <laughs> Veď som ťa napísal ako nebojácného hrdinu. No, vlastne ani nie. Podľa nového zákona strážcovia musia nestrážiť. Plnia tvoj rozkáz, sused naopak. Chrápu ako polená. Ako sa opovažuješ hovoriť s opakovlácom takto, takto familiárne? O chvíľku budeš zasa sused naopak, každému na posmech. Naopak, nebudem. Pretože ty, maco, spisovateľovi nedáš ani len útržok papiera. Som zvedavý, ako mi v tom zabrániš. Nezabúdaj, že čo sa raz v rozpráke stane... Už sa nikdy neodstane. A kým spisovateľ napíše novú rozprávku, ja ťa s tejto vyženiem. Naozaj to môže? Môže, maco. Ešte je panovníkom. A veľmi, veľmi dlho trvá, kým sa napíše dobrá rozprávka. Vieš, moja nová rozprávka musí byť dobrá. Budeš žiť v skutočnom svete, Maco. Ráno vstávať, chodiť do školy, na miesto samých hier sa budeš musieť aj učiť, poslúchať dospelých. Bol by si hlúpy, keby si vymenil svoj krásny, dobrotivý ostrov za obyčajnú skutočnosť. Dokonca môžeme spolu vládnuť. Eh? Nechceš? Spížuš, majster spísovať. Maco, no možno ti u nás bude aj horšie. Tu máš aj trúbeľku z fajky, aby si mal čo obhrízať, kým budeš premýšľať. <laughs> Maco, ty si taký nezbedník, akého som si vždy želal. Oj, keby ťa počul ujo režisér, iste by uhádol, prečo mám takých najradšej ho, roztrhajte mu papír, zakryte mu oči. Kam odchádzate, hej? Sám si vydal také nariadenie mocný naopak. Všetko naopak. Ideme teda spať? <sík> Už sa ti to nepáči naopak? Prečo sa zlostíš? Spisovateľ ti len splnil želanie. Chvíľku bolo po tvojej vôj. Ale pre nás to bola poriadne dlhá chvíľa, pán púpkáč Brúcháč, prosím. Brúcháč. Hej, brúcháč, iba tak. No, my si už dáme pozor, aby sme nikdy neposlúchali takého, čo robí všetko naopak a je každému nasmiech. Teší ma, že to od vás počujem, sused iba tak. Môžeme sa teda všetci vrátiť do rozhlasu. Kde je zasa ten nezbedník? Ten režisér sa ho, tuším, naozaj nedočká. Čo je to? Ja sa vznášam. Ja letím. Ja som balón. Pomoc! Pomoc! Ako sa ti letí? Oh, zasa si robíš, čo chceš. Nevieš, že z toľkej výšky sa mi krúti hlava? Zažvúr oči a mávaj rukami. Mávaj ako vták, ináč doma ja spadneme do mora. Majstre, Oó! majstre, trochu tišie. Toto je štúdio. A vy sem vpadnete ako z blohy. Presne tak, pán režisér. Oj, ale na čo rozprávať. I tak by ste mi neverili. Vy sa vraťate poriadne unavení. Máte aspoň poučenie, aby ste takých nezbedníkov viac nenapísali. Ej, veru, mám poučenie. Dva razy si teraz premyslím každé slovíčko. Tri razy, aj desať razy. To od vás rád počujem. Ech. A teraz ma ospravedlňte. K mikrofónu, prosím, všetky postaviaj Maco On Tak rýchlo. O tej mám byť v divadle. Ja o jedenástej filmujem. A Maco musí byť v škole. Áno, áno, už patrí medzi nás ako každý nezbedník. Len mu to nepovedzte, lebo neviem, neviem, či by opäť neušiel. Spolahnite sa. Začíname! Aj ja. Aj, veľmi, veľmi premýšľam, prečo sa mi toto všetko prihodilo. Alebo vy to varý, viete?